på tådare, köpa blåbär. Nu har jag tryckt på räckknappen, bandet rullar, det är vår. Eh, ja, ungefär så. Ja, och sämre saker finns ju, får man ja. erkänna. Ja, folkmord ja. är sämre till exempel en vår och bra väder ja. Ja, det får man Spräng, ändå säga. sprängningar är dåligt <laughs> <Ja. laughs> vad fort du gick ut för då? <laughs> det är nog rekord <laughs> 0-100 alltså. <laughs> <laughs> men jag har inte fel nej nej nej, nej. nej. <laughs> Ja, det, det, är, det är en sån så det sån då känner jag känner nu när man är övertrött och det är, det är så jävla mycket så att man bara tung i huvudet och skrattar åt allt mm. Ja. Har veckan varit bra? Ja, den har, jag vet inte vad jag har gjort. Riktigt. Alltså med hela så får man ju säga så här. När man, är, när man är som jag är just nu då. Låt oss säga, uttryckar det så här. Mellan två jobb. Mm. Så kan det vara så att oavsett vad man gör. Så försvinner dagarna något så jävulskt snabbt. Mm. Jag vet inte. Alltså man kan sitta och söka jobb. Eller så här. Men så här när man, jag ser det här Youtube-klippet. Och sen får man ett meddelande. Ja, då var jag på väg hem med maten klar. Och så kollar man. Ja. Det är klockan kvart fyra. <laughs> Fan, vad ja, det är riktigt, riktigt hemskt kan man säga. Nej, alltså, det stör mig inte än. Så kan jag säga. Utan mm. Jag är i gott mod än, i alla fall. Mm. Men just det här är att... Så jag vet inte riktigt vad jag har gjort. Medan att jag har börjat att, uh, spela om ett spel. Ja, uh, Ska vi ta det direkt? Ja, jag tar det direkt. Uh, ja, uh, jag har börjat om på Cyberpunk 2077. Mm. Det kan man säga Det funkar väl helt okej okay på den förra datorn Jag hade också med ett 1080-kort Man fick ju dra ner Ganska rejält Och nu sitter jag inte på ett monsterkort idag heller Men man säger att Tre generationer grafikkort Man ser ändå det här resultatet Ganska väl Och med alla sådana här Det finns lite DLSS och Frame Generation då, Så får jag ut Jätte, jätte, jättebra Uh, FPS med ändå lite, lite ray tracing. Så jag är, tycker det med tanke på starten, det spelet fick. <laughs> mm. uh, framförallt på konsolerna, jag ska jag säga. Så att jag har ju aldrig upplevt de där massiva buggarna egentligen. Men uh, jag ser ju hur bra det flyter på den här burken. Uh, inte allting på Ultra. Uh, men några små saker på Ultra och några på Medium. Liksom en helt perfekt. Uh, som jag fick till där tycker jag mm. det som jag gillar med det här spelet är att eh, den har ju som många andra spel också har en eh, inbyggd sån här benchmark så att man kan ja, men hur blir det med de här inställningarna och så är det en sån FPS som ligger och räknar hela tiden så kan man ju, är man nöjd med strax stabila strax under 60 då kan man välja det Uh, nu valde jag uh, att dra ner lite på några saker. Och då låg det runt 120 istället. Och det kände jag att ja, några dippar kanske ändå åker på. Mm. Så det känns så gött att ha lite marginal till 60, om man säger så. Och uh, det är ju verkligen ett jättebra spel. Nu um, har jag inte... Nu har det ju kommit en gäng uppdateringar och DLC sedan jag spelade igenom det förra gången men jag tycker ändå märka att det, liksom, det är väldigt finpolerat och flera uppdrag är ju jätte jätte det är väldigt lätt att bli en del av den här världen och liksom lära sig hur funkar den här stan i den här cyberpunk-världen och så jättekul att köra igenom igen och då insåg jag precis att det är fan fem år sedan jag gjorde det, så det är rätt länge sedan Jävlar. nu. Ja. Så det, det har gått ett gäng år sedan jag kom nu, faktiskt. Um, så det är... har inte kommit jättelångt, men nu har jag fastnat i lite sånt där. Du vet, jag kommer ihåg att det uppdraget jag ska göra nu det är väl egentligen en del av introt. Det är liksom efter det som det verkligen, verkligen öppnar upp, upp sig. Men nu har jag kört lite sådana här gigs som det heter där det där spelet sida uppdrag och bara åkt runt och skjutet folk. <laughs> det är ändå härligt att ja. åka runt och skjuta folk. Sen märker man ju den här att som liksom kan, det blir lite fnissigt men det kan också ta dig ur Alltså att det tar det ur världen lite kan jag säga. För jag tycker att det känns som att de har haft lite uh, otur också. Det är ändå ganska mycket folk som rör sig. Och väldigt, väldigt många ser ju olika ut. Mm. Men så har jag reagerat på en sak. Och att jag vet inte om det här, uh, om ni har någon teori att att uh, samma NPC kan dyka upp flera gånger. Det kan man ju förstå att det är så. Jag vet inte om hur NPC rör sig om, om alla liksom har ett förutbestänt mönster att den här karaktären, han, han eller hon ska röra sig i de här stadsdelarna och på de här tiderna. Eller om, all, om det finns karaktärer som liksom slumpas in. Liksom som kan dyka upp av en slump var du befinner dig. Mm. för Det är så jävla komiskt. för de, Det är ju en karaktär som går omkring som har gröna byxor blå BH rosa hår och är typiskt 1,40 m lång. Mm. Och den NPC'n har dykt upp 80 gånger på olika ställen. Så jag tänker att när det ändå finns så många olika karaktärer som ser så olika ut att man inte hade fastnat för dem. Så är det en jävla otur att den slumpas fram hela tiden. De sticker ut så in i helvete från alla andra. Det har varit lite komiskt tycker jag. Och då blir det också så här... Ja, för fem minuter sedan var jag andra änden av den här storstånden. Ja, här kommer hon och går igen och knallar. Det kanske är ett sånt som inte är ett femplusmoment i ett spel. Utan kanske blir raka motsatsen typ. Ja, så det har jag flissat gott åt. Ja, fan Men, Har de samma röst också? Det, det är ju pricken över ite, om det är samma röst ja, nu är ju det här eh, en NPC som bara går. Jag vet, alltså, ah, okay, man ja. kan gå in i henne och så säger hon typ, hej! Men jag har faktiskt inte tänkt på det, tyvärr. Mm. Får göra det framöver. Testa ja, och se om, någon, om det är samma röst. Man kan köra över den och se om hon kommer upp den. <laughs> den gör det. <laughs> den rosa håriga Jesustanten. Mm. Ja, yes. då. Um, men jag, jag får faktiskt börja spela Night Rain igen. Uh, Elden Ring Night Rain. Det, det är ju det här. Bat, alltså, inte Battle Royale, men Roguelite Elden Ring-spelet då. Som mm. alltså man kör co-op um, Och jag köpte ju det där. Mi, mina bröder är ju riktiga så alltså här. Dark Souls, Souls Like. Uh, Fantastiskt, så jag har ju liksom dragits med och spelat med dem mycket. Jag har spelat igenom alla Dark Souls-spelen med min bror med, med, med Fredrik, så vi kåpar igenom alltihop. Mm. Um, och sen så körde vi, och lika så Elden Ring körde vi tillsammans rakt igenom. Och, och så köpte vi all, uh, Night Rain då. Spelade det vrål mycket när det kom ut, men sen inte mer då. Men nu har det ju kommit ut, ut DLC ganska länge sedan för den, den delen. Men vi alla glömde bort att vi köpte någon så här ultra edition av uh, Night Rain där dlc ingick. Så det är var ju som en vi... season pass då, eller? Ja, det, ja men ganska exakt ett slags season pass. Fast det finns inget season pass. Men det var väl att det ingick, typ. Med lite kostymer och och sen det här delset då. Men vi, vi fattade inte att vi hade det. För än lite senare. Uh, och så har vi spelat det och det, det, Night Train i sig var väldigt bra det är kul att spela tillsammans om man gillar Dark Souls så vi har nötat det och fått stor stryk av en boss nu så alltså, vi är totalt sprängda alltså. en av de här DLC-bossarna och vi, vi, vi hade svårt med han först uh, och jag ska inte säga för mycket men, uh, men det, är o, det är inte ovanligt att en boss har en tillfas i Dark Souls-spelen mm. och vi skojade lite om det den här bossen har ju verkligen bara totalt nördat oss. Eh, och sen så, men vi vinner till slut. Så är det en av oss som bara haha, kul om det är en eh, phase 2 nu. Och så är det såklart en phase 2 och vi blir totalt överkörda. Alltså, det, var det var länge sedan jag kön, kände så här mot en boss att jag bara men vad ska jag göra? Du blir bara sprängda. Alltså, det så, ingenting vi kunde göra. Det gick inte att träffa honom. Det var svårt att undvika attackerna. Han var bara totalt Mördad askud. Så. Jag har spelat det är väldigt mycket. Väldigt, väldigt bra. Och sen spelar jag Trails of uh, Heroes tror jag det heter. Jag har det här. Nej, The Legend of Heroes Trails in the Sky. Den gamla RPG-serien från de som har gjort Y-spelen av Falcom. Uh, Så so jag håller på att spela igenom den första väldigt mysigt uh, mysig story, ganska skärmigt alltså, det har en, en väldigt så här, klassisk RPG-skärm um, men gameplayt är lite så halvsegt, alltså, stridssystemet är en kombination av strategi och uh, turbaserat, man flyttar sin karaktär fram uh, och sen kanske den kan göra en attack och så vidare och det, det är lite för långsamt uh, det, det är gnutta för långsamt för min smak uh, Uh, och uh, det finns massa möjligheter till att customize sin karaktär men det är också ganska meningslöst att göra det uh, så det, det, det, det, det finns inget det jättedjup men, men storyn är det och, och musiken är väldigt bra så det, det, det är väl det jag har varit upptagen med de två spelen just nu. och på Copia då spelar jag fortfarande då. Mm, det, jag ja. ju, det blir ju aldrig klar med Nej, det känns som ett sånt spel uh, men väldigt bra Uh, alltid än så länge Hur går det för dig då Emil? Va? Har du, klarat, du har säkert klarat ut typ fyra spel eller någonting sedan förra veckan <laughs> uh, Nej Faktiskt inte Jag har kört ganska lite tv-spel faktiskt uh, Eller jag har kört Final Fantasy 8 gjort och grindat som en idiot <laughs> det, det, det har jag gjort Uh, man försöker ju få så få level-ups som det bara går tills man kan ta sig till Island Closest to Hell eller Island Closest to Heaven och uh, så um, equipar man en GF som ger strength bonus för varje level-up du gör och så försöker fördela det här mellan karaktärerna så man kan maxa jag orkar inte maxa alla stats utan maxat strength har jag gjort för det är, det är jävligt roligt att vara OP helt enkelt mm Yep. Så det, det har jag lagt ganska mycket tid på Men nu har jag eh, Omega Weapon Och sista bossen kvar Så jag tänkte jag om jag ska ta det ikväll Bara och bli färdig med det eh, Sen ska jag nog eh, bara köra Korta spel till 8 eller 16 bits konsol För nu är jag jävligt sugen på det alltså. mm. Sega Mega Drive Ser jävligt lockande ut här Framför mig nu alltså. Ja. Spännande Mm så det är det. Japp, gött. Men då kör vi nästa del då. Vi får väl försöka jag kommer nog vara lite mer kortfattad. Jag kollade listan här nu att jag har åtta stycken till jag skulle kunna prata om. Så att det jag är fortfarande i valet och kvalet om man ska köra kvantitet före kvalitet. Då. Vi får se. Men vem är först på tur? Nej men jag började ju förra veckan så det, är väl, det kändes bra att göra det förra veckan. Jag tycker det gör det. Ja, vart, förändra det här vinnande konceptet. <laughs> jag tror också att... Jag tittar på den här listan och det kanske blir så här. Inte lika mycket att prata runt omkring idag. Men om, om vi börjar lite så här. Um, vi är ju tillräckligt gamla för att upplevt den här. Uh, övergången från 2D till uh, 3D. Um, och vad den uh, kunde innebära. Uh, mitt första bästa exempel det är väl Super Mario World eller äh, Super Mario 64. Um, men sen bara några år senare och här hade man ju visserligen upplevt 3D-spel rätt ordentligt men kan ändå tycka att det här var en milstolpe i hur man kunde röra sig i den här staden typ utan laddningstider Så jag vill prata lite GTA 3 mm. Mm. och det är faktiskt ett spel som jag inte har återkommit till igen Egentligen inte Vice City heller som vi spelar en del i på Playstation 2 tror jag det var. Men det som verkligen kändes så unikt det var ju den här stora lekstugan som GTA blev för min del. Kanske att man bara kunde åka runt och upptäcka roliga saker att göra. Kanske snarare än att göra alla de här uppdragen som finns. Det gjorde man ju självklart också men jag vet att så timmar gick åt bara på och förlåt nu man blir straffad för det här någon gång senare antar jag köra över folk och vara ett jävla as i den här världen och vara lite kriminell och så inga som helst konsekvenser man kan, Underbar, springa, in, ja. Ja, man kan springa in mellan två hus och gömma sig i fem minuter och så polisen har glömt allt det, det, är, som det är som ingenting har hänt det jag älskade mest i GTA 3 det var ju att sparka på folk som låg ner och var döda eller ta ett baseballträ och, och liksom slå dem när de låg ner. Mm, det, det, det är ju så långt ifrån vad man skulle göra på riktigt så därför är ju det kul. Ja, exakt. Och därför kommer vi undan och skratta och sånt nu. Mm. Men det kanske blir lite så här då att det som är det här fem plus ögonblicket har faktiskt inte med våld att göra. Va? Utan jag minns det här såväl att det var... Jag trodde att jag hade spelat sådär jättelänge. Jag hade bara några timmar in och jag kommer ihåg att det fanns istället man kunde åka ner eh, nära hamnen. Mm. Och så hade jag väl en ganska risig bil men så åkte jag runt där och tittade lite och så ser jag... Vad är det här? En ramp? Hmm. ja Och så backar man ner längs gatan och så bara bränner man på med bilen och flög genom luften. I det här hoppet. Och så blir det också en sån här liten sekvens vet, från en annan vinkel. Mm. Hur bilen går flygande genom luften. Mm. Och så blir så här. Men kan jag få bilen att snurra runt om jag kör upp på rampen lite snett? mänsan det gick. Och så vill jag mina också att man fick någon form av poäng för hur snyggt man gjorde det. Och sen var det här att om man hittar en ny bil, en snabbare bil. Och man fick tag i en polisbil, taxi. För återkommer man alltid till det här hoppet flera, flera gånger för att göra det lite, lite snyggare och lite, lite coolare. Och det är någonstans förklarar väl varför det här spelet var så roligt. Och därför ska det också vara en sån här riktigt 5-plus-moment. Det är som gungande GTA 4 då, som du åker ja. in och bökar på och sen så flyger du ut out of bounds typ. <laughs> Exakt så. Men det, det var ju ett enormt framsteg för vad spel kunde vara. I alla fall för min del då. Mm. Och visst, jag hade spelat GTA 2 en del och gjort allt det. Men det här var ju någonting helt annat. Ja, nej, men jag, jag fattar den känslan. Jag kommer ihåg när vi körde demot på första spelet. Och man hade mm. 350 sekunder på sig och bara wreak havoc över hela den jävla stan. Eh, och när en polare fick det julklapp och vi spelade det, var bara, det är ingen timer. <laughs> man kan åka runt och mörda folk hur länge som helst. Mm. Så skete man ju i att springa till de telefonautomaterna och ta uppdraget om man bara åkte och körde över det här basketbolllaget eller vad fan, eller hade ja. Krishna eller vad de är som går runt. Ja, precis. Goranga. <laughs> <laughs> mm -hmm. Och med tanke på det kom i kommande GTA 6 när jag såg den här nyheten då kände jag ändå någonstans så här i, i magen, i hjärtat till och med kanske så här Åh gode gud när jag såg att Pride Tåg ska vara en del i det spelet. Mm. Och jag blev bara så här Åh vad fan kommer man, man själv och vad kommer folk hitta på här? Det är mörkt ja, vi får se. alltså. Ja, det är mörkt. Vi får väl se hur det där kommer att. Det, det kanske bara är ett rykte. Vem vet. Det är alltså, det finns ju de här svettiga insel som längtar efter att få göra något sånt. I spelet. Så. Ja. Men det är väl klart, det är väl fint att man. Allt som är politiskt inkorrekt och allting som. Alltså alla. Det, det kan vara allt från mm. nynacister liksom, till veganer och djurvänner som bara pröja ner alltihopa. Ja, jag kan ju se det framför att Nej, men det där kommer jag ändå inte göra. Och så fem minuter in i spelet. Men det är också jävligt gränsfall att ha med sånt i ett spel. Ja, det är klart att det är. Åh, vilka andra minoritetsgrupper kan vi låta folk köra över? Alltså, lite sådär. Det kan ju bli smutsigt. Ja, det är klart att det kan. Så vi får se hur det blir. Men det var i alla fall min första. Mm. Ja, Niklas, du får vara nästa. <skratt> ja, um, jag, tänkte, jag tänkte på det här med GTA 3. Jag, jag brukade alltid utmana mig själv eh, och se hur länge jag kunde vara laglig. Mm. Bara i trafiken. stanna stannade det rött ljus. Men, men spelet var ju så småbugget så de andra bilarna körde ju mot rött. Mm. så man, de kör ju in igen om man stannar, så bär man till så kör man över alla um, men ja, uh, nej, bra spel Joel mm. um, jag tänkte också på ett av de här, alltså spelen som var nyskapande och, en, och det, det behöver inte nödvändigtvis vara men ett, ett spel som ju mer jag tänker på det desto mer uh, vill jag prata om det, det är ju första Metal Gear till, inte det första första åtta bitar inte dem utan nu pratar jag om Playstation 1 versionen mm. med, med röstskådespelarna och musiken och, och, och storyn mm -hmm, bara att mm -hmm. det var så mycket intriger uh, och just ettan to be honest uh, eller vad man ska f, i, f, jag tycker väl kanske inte att ettan till Playstation är jättebra det är lite klumpigt det, har, det finns vissa bossar som är bullshit. Är bara, um... Jag riktigt ser jag nu på Emil här att nu kokar det. Det är ett nej, jättebra nej. spel. Uh, men, men det är inte... Det är, alltså, på sitt sätt. Men det är vissa gameplaygrejer som bara inte är jättebra. Um, och kontrollen är inte alltid den, den roligaste. Nej, det med att kräla mm. kan ju vara ett helvete. Och Ninjan är ju jävligt bullshit. Mm. Men... men uh, det är... Ett, för mig är alltså hela allt nytt som kommer med det med Metal Gear är liksom vad som är det här fem av fem det här stora med det här spelet det, det är allt ifrån storyn röstskådespelarna och bara David Hader som Snake med, när han, han är så jävla cool mm. um, och och och, eh, Revolver Ocelot och alla karaktärerna de är så excentriska på ett sätt um, samtidigt som storyn är den är så intressant samtidigt som den är så märklig um, mm. det är så mycket intriger och, och bullshit som händer um, det är tonårsdrama och, som fan ja, och, men också hela grejen med man kände ju sig som en spion alltså, spelet var så otroligt bra för, på att få en att känna sig som en, en, en toppspion som smyger sig in och allt det här med, med snön det bara det att soldaterna reagerar på snö med avtrycken, fotavtrycken mm. i snön och att de kunde knacka på väggen för att få dem att springa iväg och att de alla, allt det där, det var så häftigt och den, den scenen som, som jag tänker mest på är, det är när du kryper runt i, i de här uh, fläktarna. Uh, I luftrummen. Man, ja, i taket. Och så kommer du till den här Darpa Chief. Mm. Och den scenen där när han plötsligt bara dör. Um, det, det, den, den scenen, det var det som greppade mig rejält. För jag tyckte spelet var så var spännande så. Lite svårt att veta vad man skulle i början. Um, och, och så, men, men man kom liksom in i det till slut uh, men den scenen, det då skapades det här uh, enorma intresset hos mig att spela igenom spelet sen var det ju asbalt, man ville ju veta vem, vem Ninjan var och, uh, och heter, jag tror hon heter Meryl va mm. uh, och, och han är så cool när, när han så här, de har någon sån här Mexican standoff och han bara, you've got rookie eyes och han, mm. så hela den grejen, alltså. han är så cool Um, Så, so, Metal Gear Solid 1 till PlayStation det var, det satte ju en standard som många spel ville ta efter sen, Hur man kan berätta en story på ett cinematiskt sätt och använda mm. cutscenes för att um, uh, nästan skapa en film, liksom. Yes, um, det håller jag med om. Så, so, uh, skitbra spel. Jag, Uh, vill, jag vill spela igenom ettan igen till PlayStation. Absolut inte Twin Snakes till GameCube, även om det är Aas Baltman är så häjdlöst löjligt. Uh, <laughs> om, om någon av er har spelat det så vet ni vad jag menar, men alla scener, det, alltså Snake är, är så jävla cool och bara slår Walter och Han är någon supergud i, i Twin Snakes mm. uh, i den remaken. Uh. Men om ni inte har spelat Twin Snakes så gör det. Bara för att se de här cutscenes. De är skitballa. Men det är löjligt. De gör mycket mer Matrix av den När, <laughs> när, när Ossilot kommer och han gör den här dunder bakåt volten och de här grejerna. Det, men jag tycker att det på något sätt behövdes i den remaken för att ja, men det, det är inte bara spelet som har upphottats utan allting karaktärerna gör har också upphottats så in i helvete. Förlåt att jag, för... ja, jag missade gör det. till där, men det var ju ett jävla bra ord. Dunder bakåt <skratt> vålt. <skratt> <skratt> men, äh, men alltså, Volten är ju typ bara fem minuter lång. Alltså. Han fastnar ju i luften <skratt> nästan. Um, så, ja. han en, sjukt bra spel uh, och väldigt nyskapande mm. Metal Gear. Um, vad va har du för något spännande då, Emil? Men, nu, nu får jag väl ta en som jag hade tänkt att ta, men nu får den bli en bubblare. Det var också Mötagry Solid. <skratt> eh, men för mig som växte upp med första på Nintendo 8 bit jag kollade ju på när min pappa och min bror spelade när jag var jätteliten. Och sen spelade jag och min pappa genom den när jag var typ sju år eller någonting. Det var då han fick ringa till Nintendo-klubben, alltså till deras supportnummer. Bara, du vart fan får man ta på raketkastan för jag kan inte döda bröderna Arnold som den bossen heter. Två robotar med biker väst. Så att när, när, när jag en polare spelade Demot för första gången. Och man får se den där transceiver-skärmen bara, åh, det är precis som det gamla. Så det var så många gånger så bara, åh, det är precis som i det. Åh, det är precis som i det. Och när man hör honom säga This is Snake första gången mm. då fick jag sådana jävulska rysningar. Bara, nu är han på riktigt. Han är inte bara en liten grön pixelgubbe liksom, utan nu är det fan på riktigt. Jag tyckte det var så jävla bra. Jag älskade Snakes Revenge också på linten bit Så det var ju otroligt stort att få se det. Vilken comeback för en serie som egentligen inte var skitstor förutom typ i väst. Mm. Eh, och när de avslöjar i slutet också att Ninjan är Grey Fox som är för huvuduppdraget i första spelet är att du ska rädda, du ska infiltrera Outer Heaven och så ska du rädda Grey Fox. Det är det första spelet går ut på. Och så får man reda på att åh oh, shit, det är han som är ninjan också. Så det var sådana ja, underbara liksom throwbacks till de gamla spelen. Eh, ska väl också notera att jag hade inte kört msx versioner Jag visste inte att de existerade då. Nej. Vem men, gjorde det? Jag på att se. Nej, men precis. Men om jag ska ta något eh, fasen vilket jag ska välja. Jo. Eh, Någonting som kanske inte är så storslaget och mäktigt som de ni har tagit upp. Men jag kommer att tänka på det idag faktiskt och att och fnissade för mig själv apropå det här med sådana här hemska grejer och sånt där. Men i Fallout 2 så finns det en stad där eh, människor och mutanter ändå lever ihop. Mm. Och så finns det en bar du kan gå in i och så finns det en mutant som utmanar dig i en armbrytning. Eller en match i armbrytning. Och det är väl en stat check. Eh, och så säger han att om du vinner så... Jag vet inte om man får pengar eller vad. Det är inte det som är roligt, Utan roliga är vad som händer om man förlorar. Mm. Säger han för, om du förlorar då är du min en natt <laughs> Och då är det ju en strength check. Har du inte tillräckligt mycket strength på din karaktär. Då blir bilden svart. Och sen så står gubben utan armor i ett tomt rum. Och så står det väl den här lilla rutan nere till vänster. Att ja, men du vaknar upp, du är typ i huvudet eller har lite ont i huvudet och ont i arslet typ. Och så går in i inventory och där har du en <laughs> Jag vet inte, det är ju sånt jävulst mörker. <laughs> <laughs> Men mm. det, det, det är också det, det är den otroligt mörka humorn i de gamla eller två första Fallout-spelen. Liksom Oj, och så får man ju bara liksom Oj, ja. hoppa, bara hoppas att man har sparat innan det. För att man vill inte fortsätta en gameplay med den där gagballen liksom i sitt inventory. <laughs> ja, nej tack. Det förstår jag. <laughs> Men det, det spelar ju många sådana roliga grejer. Det är väl någon boxningsmatch där du möter... Jag tror han heter Masticator, den sista gubben du möter i den där boxningsturneringen. Och så efter matchen så, jag vet inte om det är att man förlorar eller om det kan hända random i en match men då har ett öra i din inventory. Mm. Bara en sån sak. Så han har försökt att äta ens öra och det är väl också en throwback till Mike Tyson när han bet mm. vad Holyfield Ja, precis. Men den armbrytningsmatchen i Fålat i alla fall det är en sån jävla dread varje gång jag kommer till den för första gången. Jag upplevde det och förstod vad det var som hade hänt. Så, så mm. blev jag, dels var det, ju, var det ju fnittrigt men också lite äckligt, va? nej han har defilat min karaktär, det kan <laughs> jag inte leva med, jag måste ladda en tidigare save. det kanske var flera timmar före, shit jag måste göra om den jävla questen om jag ska ladda, ja ah, det får det vara värt, jag jag kan inte leva med det här. Nej. Men det är fan ändå 5 plus för det kommer lite från ingenstans. Ändå är det ganska många sådana små detaljer i Forla 2. Men just den grejen var så nej. När man börjar förstå vad som hade hänt. Ja. <laughs> det är fan 5 plus. 6 plus kanske. Ja. <laughs> Bra. Men då kastar jag mig över nästa mm. helt enkelt. Och. Eh... Alltså jag har varit inne på lite sådana här med GTA där att det blev som något sätt ett förändrat sätt eh, vad det var att uppleva ett spel. Eh, kanske inte riktigt lika starkt den här gången för eh, du pratade om Fallout här precis att det kan bli olika mm, du kan få olika beroende på hur det går så kan det bli olika resultat och så vidare. Eh, jag tänkte prata lite om Mass Effect 2 eh, som också är ett äh, rollspel äh, när de fortfarande gjorde bra spel, kan man säga, Bioware. Mm. Jag vet inte vad som har hänt där riktigt. Men i alla fall, äh, för egen del så var det ju, äh, när det gick upp för mig att säga aha, jag kommer kunna göra lite olika val här till min karaktär. Och kan man säga det lite enkelt sagt så är det väl, man kan vara ond. Och man kan vara god. Och jag tror att de onda valen heter Renegade. Och jag kan väl hålla med om att eh, det ibland liksom är den enkla vägen att gå. Mm. Att det liksom blir att istället för att kämpa för den här personen så skjuter jag honom i huvudet istället. Också så Men jag valde ändå Renegade. Och alltså min Shepard var till slut så ond. Att ögonen och ärren bara lyste rött. Jag tänkte så här, fan, vad är det jag har gjort? Var det här verkligen rätt att gå den här vägen? Jag säga: ja, men det är ju uppdrag för mänskleken. Då får det fan kosta vad det kostar vill. Mm. Men så gick jag tillbaka till den här, är det The Citadel som det heter? Det här stora området där mm. alla bor. Ehm, och där stötte jag helt plötsligt på någon form av reporter som inte ger med sig, som ska intervjua mig fast jag, jag känner också, men vad fan jag vill ju bara ta nästa uppdrag, vad fan är det här och det blir bara fler och fler frågor och då tänker jag, så här, fan vad dryg hon är dessutom och då ser jag, helt plötsligt så kommer det upp så står det ju Renegade och så står det bara Hit <laughs> och det trycker jag ju på och hon sopar på den här reporten med en sån rak höger och knockar den här då bara kände jag, ah, jag har gjort rätt val. Det gick att bli av med den här skiten. Och det är återigen det här, det, det valen åtminstone det leder fram till någonting. Sen vet vi ju hur det blev med Mass Effect 3 det, när det här skulle avslutas. Allt det du hade gjort, det kanske inte blev så mycket till slut ändå. Men just där och då så spelade det ingen roll. För jag tyckte att det var helt perfekt att jag kunde få göra så. <laughs> Ja, det är ju fan bra med effekt 2 Ja, det är också lite så nyfiken på hur det skulle vara att spela om. Faktiskt. Och det köra är underbar. Köra de ja, var bra. Köra dem där igen. För man har ju känt lite så här, fan kommer jag, kommer jag spela om det och känna att nej, det här var ju inte lika roligt som jag minns det. Det är alltid därför jag drar mig för att spela spel igen lite. Jag vill ju gärna att det ska vara exakt så som jag minns det. Nu är det ju jävligt länge sedan jag spelade det här spelet. Jag Men påbörjade det ju... Kommit. Det kom väl typ 2010 eller något sånt där. Mm. Men jag vet att jag började köra igenom ettan. Körde remastern på när jag skaffade Xboxen. Ja. Fast jag körde på PC. Och det var fan bättre än originalet. Eller bättre ja. än minst, ska jag väl mm. kanske säga. Och sen körde jag tvåan också, kanonbra, men sen fick jag covid. Det här måste ha varit 2021 där någonstans då. Oh, okay. Och blev svinsjuk och drömde en jävla massa feberdrömmar om att jag åkte i Normandy och var på en massa konstiga planeter. Sen kunde jag, sen, sen kunde jag inte spela det på ett bra tag för att det bara påminner mig om mina jobbiga feberdrömmar. Så att jag får väl se om den save-filen är kvar och avsluta det. Mm. Ja, en liten parentes Det är också, också väldigt, väldigt roligt att bilden utan att tänka mig det, det jag fick för, för upp framför mig när du sa att du åkte till Normandy tyckte jag, det är att du sitter i en sån där båt som man sprang i land i från dagen D <laughs> att det bara det du drömde <laughs> Nej, nej och det var väldigt ursäkta mig roligt att se framför dig att du är i hardrock t-shirt och sån hjälm. Ja, här ska jag in. Jag är i liksom varnasklädd. Jag, jag har ja. inget jag har inget vapen eller utan jag bara springer med sån hjälm och skottsalverna. Ja det var en jävligt rolig bild faktiskt. Kan du gå barn? Är du tappad? Oh wow. Ja, Niklas, vad är din nästa? Um, min nästa? Jag har lite svårt att välja för det står mellan två två spel um, men jag tror jag, jag kommer nog att ta uh, jag, pratade, jag pratade lite om det här innan vi drog igång förra inspelningen men uh, pratade om, om ett spel som heter God Hand mm. och, och jag tror jag ska, kommer att lyfta det här. God Hand är, det är ett gammalt Namco-spel, om jag minns rätt. Eh, har en kult-following. Det är ett beat em då. Och det är jättedåligt. Eh, om jag får säga så. Eh, det har en, en kult-following. Men det är ett beat em som har Resident Evil tankkontroller. Eh, och du kan dodgea med, med, med högerspaken. Du kan dodgea framåt, vänster, höger bakåt. Men du kan fortfarande inte röra kameran på ett vettigt sätt. utan Det är liksom som som i Resident Evil, och det är Third Person också. Så det är inte Resident Evil 1, 2, 3 att du ser utanför så att säga att du är en karaktär som rör dig i en scen eller man ska säga. Utan det är Third Person tank Controls och du är jättelångsam Du kan bara springa fort fram. Och om du svänger när du springer så jag vet inte om ni vet hur hamstrar svänger när de springer, men de lutar kroppen och sen så nästan slirar de så springer du i god hand då. uruselt, jättesvårt unfair, så inåt helvete riktigt såhär trash-spel egentligen som har fått en kult following av två skäl, det ena är musiken vrålbra musik och sen det andra är kombatsystemet För det är ett beat'em up. Um, och i det här kombatsystemet då, man, man spelar som Jean, en, en slags vigilante som, som träffar på en dyng snygg brud och så kan rädda henne. Uh, och i samma veva som man gör det här så blir han typ, han får guds kraft i ena armen. Och med den här kraften, då. det är där av spelet God Hand då kommer så. Med den här kraften så ska han rädda den här togsnyga bruden. Och jag tror till och med att han bara öppet säger något i stil med att Men, om jag gör det här, så, så har vi samlag sen. Alltså det, det är ett väldigt där krastspel. Ähm, väldigt mycket japansk humor i det. Äh, med med sådana här olika, diverse stereotyper från Japan är med i det här spelet. Combat-systemet är. Äh, att du, du, du kan slåss som vanligt men sen så har du också ett slags roulettehjul eh, där du kan spendera points och så, så gör du någon slags superattack det finns över hundra stycken sådana här attacker och de, de är allt ifrån bara seppuku där du bara dör och det, det, och det är också ordagrant game over alltså eh, det var, vilket också är så här askorkat Uh, du, kan, du kan be om ursäkt en sån specialattack då bara lägger du på backen och gör såhär doggisar när de bara mm. kastar sig på backen och ber om ursäkt um, till att göra one inch punch uh, ballbuster i en attack typ <här> göra någon slags med och sen så bara trycka ut ena benet och, och sparkar dem i, i skrevet um, uh, och mängder av attacker och de här attackerna är skitballa för det mesta. Och det, det är en, en ganska komisk effekt. För de skickas iväg. Så de verkligen flyger iväg. Som i en sån här tv serien Som i Pokémon till exempel. När, när Team Rocket flyger iväg. Mm. Och så blir de en liten stjärna i luftumma. ping. Så är det. Så är alla de superattackerna. De flyger iväg. Men om de inte dör. Av den här attacken. Då fly flyger de iväg och sen bara wuff, kommer tillbaks och bara tyvärr landar <laughs> framför den. Och det ser så jävla b ut. Det ser inte ut som att spelet är klart. liksom uh, och just det, Att få använda de här attackerna och, och få lära sig nya attacker och, och se dem för de är väl animerade också. Uh, de, har, de har liksom lagt allt krut på det här. Där, det, det är liksom fem av fem så att säga, för spelet säger inte jättebra men alla de här attackerna eh, är de är så jäkla roliga att använda um, och, och vissa är, är karaktärsspecifika, det är någon BDSM-brud som du möter då får du göra någon specialattack där du bara smiskar henne eh, det är någon machoist tror jag, som, som tycker om att bli piskad eh, så väldigt så här, starka karaktärer som bara gör ljud och bara... Åh! Och så låter de ha sig. Um, så. Ja, och att få göra de här tackorna, det, det är, Jag tänker på det. Från och till. Att det är så jävla lustigt. Um, faktiskt. Så och jag skulle vilja påstå att. Jakusa spelen. eller, um, uh, Vad fan heter de? Like a dragon spelen heter de ju nu då. Uh, de har något liknande. Uh, och jag skulle säga att det kommer ifrån God Hand. Jag skulle vilja påstå att God Hand är inspirationen till de eh, rush-attackerna jag för mig att de heter. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad de heter. Um, men jag skulle starkt rekommendera att testa God Hand. Uh, inte jättekul att spela för länge. Uh, för att du, du kommer att bli helt överkörd. Uh, och det kommer att vara orättvist. Och du kommer att bli arg. Uh, men det är kul att, att och göra sådana här moves. <laughs> um, det det äh... låter som en härlig blandning av typ Fist of the North Star och JoJo's Bizarre Adventure. Ja, ja men faktiskt det, han gör vissa av de movesen. Han, gör, han har den där 100 fists liksom, när han boxar skit den och så, så vänder han sig om. Alltså det, mm. det är nästan ordäggant hämtat från Fist of the North Star. Um, uh, om jag minns rätt. Faktiskt, men, men ja Väldigt roligt spel Att spela men inte kul i längden mm. eh. Okej okay. Men ja Otroligt bra musik dock Musiken kommer att fastna eh, Mer än något annat tror jag Ja jag måste ju testa det Det, det är ju ja, ja, Jag rekom alltså. rekommenderar det starkt Och bara testa det men du kommer att bli arg Okej okay. eh. <laughs> Du då, Emil, vad är din, vad är din andra då? Eller mm. tre? Vilken är Gud, jag tappar räkningen nu. Det är andra, ja. ja. ja. Men jag, fan, jag har ju så många bra att välja på. Jag har så himla bra smak. Eh. <laughs> eh, men jag kan väl börja med en bubblare. Den här är en bubblare för att vi pratade om Final Fantasy för inte så länge sedan. Jag tycker ju att världens undergång i Final Fantasy VI är verkligen 5+. Mm. Det är, man tänker okej, okay, men nu är det slutstriden med de här liksom gudomliga statyerna på den här flytande ön och eh, nu ska vi se till så att Kafka inte liksom, får de här krafterna och förstör världen, vi ska precis stoppa honom från det och bara nej. Han, han vinner och förstör mm. hela världen om man ska sticka ner från den här och vänta tills timern går ut för då kommer Shadow och så vidare. Det, det är så mycket i den scenen med just det här med att världen går under. <laughs> ja. Allting bara spricker, det blir liksom eh, jordbävningar och folk ramlar ner i sprickorna och det är liksom total misär. Skitbra är det. Och så här, okej okay, det var halva spelet Nu är det nästa del Så det är den, mm. den ja, det är den helvete bra faktiskt Så är det ju eh, Sen nämnde ju du Mass Effect 2 Joel, där tänkte jag ta sista uppdraget Men det får väl också vara en bubblare Det tror jag nog inte att jag behöver nämna Och har man spelat sista uppdraget Mass Effect 2 Så vet man vad jävla Episkt det är Däremot, mm. det som jag vill ta nu eh, För det känns som att det är lite mer här Lätta grejer vi tar nu är, som är så jävla 5 plus. Det är ju när det blir höst i Super Mario World. Ja, ja. Absolut. Mm. När man, ja, dels bara en grej att hitta de här eh, stjärnvärden eller stjärnmånen eller vad fan det är. Och så är det de banorna, alla banorna, två utgångar. Och när du har klarat alla dem och hittat den sista liksom hemliga utgången så kommer den nya ny stjärna. Och så kommer du till specialvärlden, där du har eh, typ, vad är det? Åtta banor eller någonting som är i alla fall med övriga banors måttmätt i det spelet svinsvåra. Jag eh, hatar fortfarande den när man ska åka som en ballong i hela banan. Den är riktigt jävla seg. Men när man har klarat alla dem och liksom teleporterat tillbaks till. Där man börjar spelet och alla färger har förändrats. Det har gått liksom från så här grönt och fint till höstfärger. Lite brunt och orange och sånt där. Och alla Koopa Troopas har Mario <laughs> Ja, det är jävligt kul faktiskt. Och liksom, det, är fler, det är ett gäng fiender som har liksom ändrat skepnad och grejer. Det är men det, det var ändå någonting när jag var liten och lyckades klara alla de där och så ser man att hela spelet förändras. Man får ut någonting av det som en bonus. Det var riktigt jävla nice och att många med Copa Troopas som kanske var gröna i, liksom, i originaltappning men när de har mario maskerna så är det så är de blå och då kan man flyga med Yoshi också när man får i sig det, den masken då istället för skalet. I... Ja, ja nej, det var ju en jävla upplevelse när det blev så. Mm. Ja, det får man erkänna. Det, det är ju erkänna. Det är bättre än att hitta alla 96 utgångar, eller vad fan det är. Mm. Det är ju så jäkla... Det är så svårt att komma dit också, det är ju det. Mm. Um, det. Det, det tycker jag var så häftigt på ett sätt att för tidigare så, alltså under den perioden, alltså 16 bitars, 8 bitar, då var ju spel svåra bara för att. Mm. Och man det var liksom där som var gimmicken så det, var, det, var ju, det är inte så många spel där och då som faktiskt um, belönar att man gör någonting svårt mm. för att belöningen var ju att du, du klarade men här så fick man ju verkligen ett, ett så otroligt synbart pris eller vad man ska säga mm. um, för, för det är, de, de banorna är svåra ändå mm. uh, och lite, lite så här små trolliga liksom, alltså, som mm. jävla män nästan. Ja, det, det kommer jag också ihåg väldigt väl. Um, hur nöjd man var. Och det var så häftigt. Alltså, det var bara så häftigt. Mm. Och det, det, det är liksom man, man får nytt liv i hela spelet. Man vill nästan liksom mm. köra om alla banor igen bara för att se vad som har förändrats. Världig? Mm. Mm. Nej. Underbar upplevelse att bara åsikt oh allting har förändrats. Vilken grej. Tack vare att jag hittat en hemris i hemrisen och klarat mm. åtta svinsvåra baner. Tack. <laughs> <laughs> ja, för det är jävligt tufft, vill jag menas. Mm. Ja, men Som vi har varit inne på nu, då lite. Japp. Då är jag en kvar, då. Mm. Och. Eh... Det här kanske kommer att gå lite eh, snabbare, men du var in, inne lite på det, Niklas, det med att eh, Metal Gear det kändes lite som att vara var en del av en film. Man är den här eh, spionen. Eh, och eh, när jag var yngre så tog mina föräldrar med mig till eh, det här High Chaparral, mm. alltså någon form av västern eh, eh, nöjespark eh, jag tror att min mamma sa någon gång att det är nog det du har haft roligast på som vi åkte. Där man såg på dig hur kul du tyckte att allt var. Ja, man då går runt i den här västen och där fanns en salon och man kunde käka där och jag fick två sådana här pickadoller och springa runt med knallpulver. Mm. Och eh, efter det har jag ju sett eh, filmer i den här världen, Både komedier och mer eh, actionfilmer bland annat de här med Clint Eastwood och han är ju svårslagen där. Och naturligtvis då har jag också valt ett spel som eh, kanske inte slänger in det i en spagettivestern. Men i alla fall i en western. Och det är ju Red Dead Redemption 2. Och jag älskar ju dels i hur det här spelet börjar liksom efter det här misslyckade rånet. Eller det är väl ett lyckat rån men de har väl inte kommit undan. Alltså, det är uppe i bergen, det är mycket snö och att de första uppdragen liksom så här, tar väldigt god tid på sig det kanske är en ganska lång startsträcka det är en ganska lugn startsträcka men ändå så är det precis vad det spelet behöver för sen accelererar det ju bara när du gömmer dig på olika ställen i de här lägren och så vidare men det jag har valt du jag verkligen kände kanske lite så här. då fan vilken tung film det här hade varit det är de här familjen som man har bråkat med lite. Om man ska anfalla deras stora mansion. De heter Breitwight eller något sånt där. Och när man går med hela sitt gäng och ledaren Dutch längst fram. För man är ju liksom inte nummer ett i det här gänget utan man är ju hans kanske högra hand. Men när man går långsamt på natten där mot den här stora herrgården som ligger där. Och det känns så jävla coolt i hela kroppen. Och det känns liksom, om GTA är det här att vara brottsling i storstad och om man gillar att köra över folk så kanske håller man med om att Red Dead Redemption har någon lite mer seriös ton i sin story på något mm. sätt. Den kanske är lite, jag vill inte använda uttrycket djupare egentligen men liksom det, det är inte riktigt lika mycket satir i den i alla fall även om det finns moment i den till exempel med q -klux -klan, när man springer på dem det känns ju mer GTA än Red Dead Redemption på något sätt så det, det, det blir ju någonstans där men det känns väldigt allvarligt emellanåt, tycker jag men i det här uppdraget och när man går längs den där långa grusvägen upp mot den här herregorn och det är så jävla vrålsnyggt också och det är sån här stämningsfull musik i bakgrunden som vi har varit inne på i God Hand där till exempel så är det här kanske ett mer filmiskt soundtrack då. Men det sätter ju tonen helt perfekt. Och man liksom... Ja, fem plus helt enkelt. Så det var min sista för, den här, för det här avsnittet. Mm. Ja, Niklas, det är bara att köra. Mm, ja, äh, min... Uh, sista uh, Red Dead för övrigt också, alltså du har så jävla bra val hela tiden Joel, alltså, mm, jag tycker ni mycket. båda har så här, vrål, bra, ja det är uh, inga fel på dina heller ska jag säga no men, uh, men det är så, så självklart när du väl säger det Bara fan det skulle mm. jag ju sagt själv uh, <laughs> men uh, jag, jag tänkte på uh, Frå från barn. Men jag, jag, jag spelade jättemycket Super Nintendo. Jag växte upp med Super Nintendo i, huvud, i huvudsakligen. Det spelar jag allra mest med mina bröder. Mm. Och vi spelade både Zelda, Mario, Metroid, Mega Man och så vidare. Och jag sk skulle kunna prata hur mycket som helst om Mega Man också. Eh, X speciellt. Men det, det, det, det jag har tänkt på som, som dök upp när, när vi började prata om den här, den här typen av avsnitt. Är faktiskt... Uh, turtles uh, fyra blir det väl? Uh, turtles in time. Mm, um, nu snakkar vi. <laughs> nu snakkar vi. vi. Alltså och det, det var det var ju bara. Först av jag var ju enormt turtles fan. Rafael är myboy uh, och, och vi, mina bröder hade ju också sina egna så, så min twinning hade Michelangelo och min storbror hade Leonardo och ingen tyckte om Donatello um, <laughs> så det var liksom ingen som spelade Donatello. Um, och för det första är så beat'em spelen överlag är ju kul det är kul mm. att spela tillsammans uh, och så var det extra ballt för att det var Turtles och vi kollade på Turtles men det som jag tyckte det, det som är mitt så här, fem, fem plus moment förutom spelet i sig är när du kastar mm. en fiende <laughs> rätt in i skärmen ah, yes, just, vi på något. <laughs> just den grejen ficken och verkligen bara så här. det kändes som att man spelar serien på ett sätt. Mm. För det var så mycket Turtles Turtles över det och, och alla de här karaktärerna var med och en av bossarna eh, jag tror det är Krang till och med som du slåss mot om jag minns rätt där du, där, där du inte kan skada bossen om du inte kastar fienderna så det var en sån väsentlig del av spelandet det är så, um, Du shredder dig i Metronomen eller vad vet ni, uh, Mikronomen heter det Metro. Ja, ja, ja precis. Den där stora vita mm. dödsmaskinen eller det här, egentligen. Mm. Med en stor jäkla borr. Och hela det spelet, det var, det var så mycket Turtles. De verkligen nailade serien. Men just det här, specifikt när man fick kasta dem här in i skärmen. Och de instadog också. Alltså finerna mm. bara, bara sten dog. Det var... Det var så kul. Det var ju så kul att bara banka skit med de här uh, fot uh, uh, Jag får mig att det är tror jag till och med. Uh, de lila i alla fall. Uh, eller var de lila? Mm. Skitsamma. Shredders, Bad ja, uh, cool. Guys i alla fall. Uh, men, men just att de verkligen bara sten dog och så skrek, de har jag för mig också. De gjorde ett slags ljud. Det, det, var, det var så kul. Det var liksom någonting man, man ville göra det Man bara mm. väntade på att de skulle liksom huka sig. Man kunde bara sula iväg dem. <laughs> um, så uh, det, det är ett sånt. Det är ett barndomsminne. Ett väldigt starkt minne av att man bara sula iväg de här uh, fienderna. Um, och när animationen det... byter varannan bana också. Att första banan så kastar de och så flyger de med ansiktet mot skärmen. Mm. Andra banan så flyger de med ryggen mot skärmen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, det var, var svimballt var det. Um. Sen var det ju också såklart skitballt med när man fäll. Uh, för det var någonstans där som jag faktiskt började förstå engelska också. Uh, mm -hmm. Och när, när de hoppar in i den här portalen i i, vad var det, mekonomen heter det ju inte, det är ju bilverkstammen eh <laughs> uh, teknodromen heter den ja, tecno, jo men teknodrom ja. Ja, metronomen, man hoppar in. ja, teknodromen <laughs> ja, så hoppar man in i den här tidsmaskinen och åker bak i tiden och, och, och att det började klicka liksom, och börja, vad fan, man åker ju bak i tiden och man åker till Villa Västern och mm. man, man åker till, till någon sån här urtids uh, värld och så uh, det, ja, otroligt bra spel Och väldigt bra musik också alltså, Skitbra musik verkligen mm. Jo, det kan man mm. väl lugnt säga Lagom mm. långt, lagom svårt Alltså det är så, ja, det, är så det, det sista sa. du sa där tycker jag är slående att Det går faktiskt att klara av mm. För Det är en del sådana där biten Absolut tycker jag är så hysteriskt jävla svåra din, Men just det är ingen myntätare så att säga mm. Nej, precis. precis, ja Uh, och det blir också inte långtråkigt alltså, mm. jag tycker att Golden Axe till exempel också jättebra spel men det blir, det blir fan lite sekt men mm. Turtles det är, det är så bra pacing i det mm. uh, så ja, uh, det, det är min treare Turtles in Time och, och, och sula iväg de här Foot solution, eller the Foot Clan uh, uh, och det, det är mitt fem, fem, fem av fem moment ja yeah. um. En kul liten parentes till då om just den där bossen mot uh, Shredder i Teknodromen. Eh, när man ska kasta in eh, de här fotsoldaterna i hans liksom, maskin som han eh, kör från. Eh, det är ju snott från Battletoads till eh, 98-bit. Ja, ja okej. Okay. Mm -hmm. För då är, då är första bossen också att ja, du ser inifrån ju. en ruta och så ska du kasta in fiender i den. Mm. Jag blev lite besviken när jag insåg att det där har ju de snott i Turtles, för det är inte en sån otroligt bra idé för en boss. Ja. Det är det men, men, men Turtles är det bättre spelet. Så in i här... Det kanske jag, jag, jag, ja, kanske jag så slär är väl, här, såklart. men... Nej, det, det, det är sanningen battle Battletoads är inte lagom svårt. Nej. <laughs> <låder> <låder> är det en turbotunnel eller vad fan heter ah, Det Ja, precis. Jag tänkte också på den. Ja, ah, den jävla ]عد. ormbanan. Rövkör, där blir man <i. låder> oh, och det. Och det blir bara svårare och svårare. Turbotunnel, <låder> <låder> <Just? låder> <låder> <låder> <låder> det är bara så att att det är så här det kommer att bli från och med nu. Ja, <låder> oh, okej. <okay. låder> Kör hårt, Emil. <låder> ah, ja, jag tycker fan att det var bättre exempel den här veckan. Så det var bra att vi körde en till. Uh, men... Nu har jag valt den sista, men jag ska ta två bubblare, som jag skrev upp så många. I en bubblare som är fem plus, den man får Master Sword The Tears of the Kingdom. Mm. Mm. Du har inte kört det, va, Joel? Nej, då har du inte. Så då, kan, då kan jag inte säga det, för det måste du uppleva. Ja, mm. okej. Det, för det är fanvackert. Mm. Och, hur, och när, man får, när man lyckas lista ut efter alla de här att Aha, den där har jag sett lite då och då Är det, och fan Hur tar jag med dit? Hmm. Eller hur ska jag bygga för att ta mig dit? Och liksom, mm, mm. Det, det är fan skitmäktigt Och ganska så kär av the Colossus-eskt Så jag kommer inte att säga vad det är Utan det måste du uppleva, Joel Ja, okay. Sen tänkte jag också på när man friar charla från Time Devourer i Chrono är ju, är, för att få det riktiga slutet i det, är ju en emotional boner som heter Duga alltså. Det, <skratt> ja. är, det är fan, det, hela det spelet är ju <skratt> underbart. Eh, inte närheten var så bra som Chrono Trigger förstås, men man får tänka på att Chrono Cross gjordes inte i syfte att vara en uppföljare utan det gjordes i syfte att utspela sig i samma värld men ja. skulle vara något till eget med några kopplingar bara. Så det var aldrig tanken på att det skulle spelas som en uppföljare om man får lita på han som gjorde det. Eh, men ett spel som jag är ganska säker på, jag tror jag läste det någonstans, men det ser också sig självt. Som är den stora inspirationskällan till The Last Guardian, Shadow of the Colossus och Ico. Eh, och som har samma typ av berättarstil och bara, det här är ju liksom ett, i sin enkelhet ett sånt jävla mästerverk. Eh, har ni kört Another World? Uh, ja, alltså, det, det här är ett sånt spel som jag kanske satt med och tittade mycket när min pappa spelade mm. så jag, jag har sett det väldigt, väldigt mycket men mm. faktiskt aldrig spelat det själv någon gång så, men alltså jag, jag tror att jag har sett det från start till mål om mm. man säger så, men då kanske 1994 mm. Men alltså fan konstnärligt liksom i sin enkelhet mm. En ensam liksom, fransman som sitter instängd i ett rum i ett år och bara sitter och kodar och gör grafik på en jävla Amiga 500. Och sen helt plötsligt så har han ett spel och det är ju ett sånt jävla mästerverk. Sen det är svårt som satan. Ja, jag, jag tänkte säga, för jag, jag visst är det. Där du, han har det, det, han har typ bara en, en t-shirt på sig. Mm. Alltså, ja, huvudkaraktären. Ja, är, är rätt basic mm. och så är det rätt, rätt klumpiga kontroller va? Ja, det är det. Typ P Prince of Persia, gamla Prince of Persia stök typ. För ja, då har jag nog kört det. Ja, ja men det är ja. vrålsvårt. Ja. <laughs> Skitsvårt. En, liksom en rödhårig average Joe som ja, är ja, men, ja. Är i en när Oskan slår ner så bara transporteras han till en helt annan värld långt bort liksom Mm. Där han helt själv och allting är svinfarligt. Det är så mycket i spelet som bara är så otroligt stämningsfullt. Mm. Och att det finns ett narrativ också. Men det kommuniceras inte med ord. För att man hittar en kompis i det här spelet. Och man kan inte kommunicera för man kan inte samma språk. Och så ändå att de hjälper varandra liksom i perioder i spelet det, jag vet inte, det, allt är bara så, det är så snyggt, allting känns jävla genomtänkt och det är ju också eh, men jävul usiskt svårt spel men det är väl lite som alltså, men när man väl har lärt sig det så sitter det eh, det är också sånt där spel som jag har köpt till flera konsoler, och sån jubileumsutgåva till PC och har köpt det på Sega Jag köpt det på Super Nintendo hittar det original till Amiga så är ju typ livet fulländat för det är ju på en Amiga man ska spela det spelet men när jag och några polare körde det, de var mycket bättre än vad jag var så att det är väl lite som med dig då Joel, jag fick titta på mest för att jag var så jävla kass och fatta ingenting, de bara löste det som ingenting men när vi kom till liksom sista banan och det är, något, det är ett gladiatorspel och det är publik överallt och så hittar det en stor rymdfarkost som man ska försöka rymma från. Man trycker på en massa knappar. Det är så mycket hektiskt som händer. Och så tänker man vilket mäktigt slut det kommer bli. Och det kommer bli ett mäktigt slut men det är verkligen inte där man väntar sig. Det här kan jag spoilera som det är ett sånt jävla gammalt spel. Ja, men det är en skurk kvar som lyckas nästan förstöra ens planer. Och han bryter ryggen på huvudkaraktären. Wow. Så man kan liksom bara, sen så börjar han slåss med kompis. Sen ska man bara kräla så här för man kan inte använda benen längre till en pistol typ. Och sen så slutar spelet med att man rider eller man åker iväg med honom på någon pterodaktyl. Och när kompisen han bara bär liksom sin kompis som inte kan prata med, som bara har fått ryggen bruten. Och så flyger de iväg på den där och så är det slut. Mm. Han kommer inte hem eller någonting, men han får en kompis och bryter ryggen och drar iväg. <laughs> Ja, du ser fy fan. <laughs> ändå. Ja, det är ett jävla öde <laughs> svettigt öde ändå och det är också på något sätt är så bra när, man, när jag har läst eh, intervjuer med Erik Chai tror han heter eh, och hur han var ah, Nej, men jag satt ju isolerad i ett rum i ett år och pratade typ inte med någon jag satt mm. bara med det här jävla spelet som jag gjorde till Amiga'n och han målade en tavla som blev omslaget och sådana grejer. Och det, man fattar ju att i slutet av spelet okej, okay, här har han suttit isolerad rätt länge. Han är nog inte i toppform <laughs> när han kommer ja, på nej. den här delen av spelet. Att huvudkaraktären bara nej, blir liksom skadad för livet och kommer inte komma hem från den här världen utan han bara drar ut ingenstans och sen så är det the end. Mm. Men det är också ja, men det är så jävla snyggt allting som leder till det där. Och jag kan inte tänka mig ett bättre slut. Well, nej, så här är nej, det. nej, visst. Ja, fan, det kanske är det jag ska försöka ta mig igenom på Sega nu då. Men det är, det är nog min sista. Sen, alltså, det är mycket många scener i Another World. Det är ju det heter ju Cinematic Platformer av en anledning. Det är ju lite grann att du ska nästan följa ett manus när du spelar det spelet. Varje scen eller vad man ska säga du kommer till. Det finns ett väldigt specifikt sätt som du måste klara det på. Ja, men det är inte så jättelångt va? När man kan det. Nej. Nej. Nej fan, då kanske det finns ju den här 20 Anniversary Edition. Det kanske är mm. är det dags då uppleva det. Ja, men, Även ja, ja, om jag ja, har jag fått det spoilat. Jo, jo, men vad fan. <laughs> ja, ja, Jag Vad jag? Bra svar, Emil. Mycket <laughs> nyans i det här. <laughs> ja, nej men fan, det här, var, det här var ju fan asroligt. Det är typ det enda jag vill prata om i podden nu. Ja. Men det kommer att inte bli så långlivat, tror jag. Då, jag upplever nog att de här 5-plus-ögonblicken känns ju mycket lättare att hitta i spel från förr kanske för att de påverkar en starkare. Mm. Men sen tycker jag att det är så jävla mycket dussinspel nu för tiden. Det ja. var det då också. Det var nog mer dussinspel förr egentligen. Men ja. de som var bra var ju så jävla bra. Kanske kan oh. sakna det lite ja. grann med dagens spel. Ja, det ligger något i det kanske. Så det finns ju så jävla många spelare då, Så det är svårt att hitta de här jo. Guldklimparna som inte är Liksom AAA-studios eh, Absolut, så är det eh, Det dyker upp Något varje år, så där tycker jag Ja, mm, det gör det Och jag vet inte, jag, alltså det är så, jag spelar ju Så oerhört mycket mer nu För tiden på sätt och mm. vis mot vad jag gjorde men Jag tror inte jag hade så sådär jättemånga spel på Super Nintendo. Men det är klart att alla de vi köpte var väl de som ansågs vara jävligt bra på något mm. sätt. Så det är klart att jag hade kanske, nu drar jag en siffra ur röven bara, att säga att jag hade tio spel till Super Nintendo mm. när vi sålde den. Och då, visst, då var ju alla de fem plus. Mm. Och det är klart, någonstans på vägen kanske det var någonting som inte var lika bra som liksom <går> rök då och byttes in. <går> ja, men alltså det sak man kollar på omslaget på den här kartongen bara, det här ser så jävla mäktigt ut och så spelar man det och så är det röv. <går> <går> <går> men visst, jag håller med. Det kändes som att det hände flera gånger på Nintendo 64 bara, än vad det gjorde på Super Nintendo. Så det, det ligger väl något i det. Bara där kanske det inte fanns riktigt det kanske kom fler skitspel då redan på något sätt. Eller ja. så kom man över dem på ett annat sätt, jag vet inte. Det var begränsningen i, begränsningen i hårdvaran på den tiden tvingade väl speltillvecklare att vara kreativa på ett helt annat sätt? Det har har ju pratat om tidigare. Ja. Men att den kreativiteten också skapar någonting jävligt magiskt idag när du kan Ja men det här ska vi ha, det här ska vi ha, det här ska vi ha. Ja vi ska ha den här fetch questen och vi kan samla på det här och så kan man plocka de här blommorna. Nu kan man ju bara peta in en jävla massa content mm. och så behöver man inte liksom anstränga sig för att komma på någonting för att göra riktigt jävla roligt med de medlen man har. Ja, absolut. Så är det. Men då får vi väl prata någon gång framöver här om ett plusmoment i jävligt bra spel. Då. För ja. Det går ju faktiskt att hitta också ja, i helvetens namn. Ja, det, det tycker jag definitivt att vi ska ta. Och sen power-ups i spel som man går apeshit över för att man blir så glad. Mm. Ja. Jättebra det också. Välvlig bra idé, ja. Mm. Men då är det dags att knyta ihop säcken. Ja, så är det. Och då får jag ju bara säga så här att jag vill tacka alla som har lyssnat på oss ännu en gång och vi hörs förhoppningsvis redan nästa vecka igen. Mm. Och jag skulle faktiskt på riktigt den här gången också vilja tacka alla tre gånger. Säg så